Rakas taivaallinen isäme tulemme tässä sinun kasvoesi eteen Jeesuksen Kristuksen siunatussa nimessä. Kiitos Isä, että tuo nimi on avannut oven sinun sylisi, sinun valtakuntaasi. Herra, me olemme tulleet tänne juhlimaan, Herra sinun sanasi äärelle, Herra sinun henkisi kosketuksesta ja Herra myöskin, että saamme tavata toinen toisiamme Jumalan kansana. Herra, me pyydämme sinun siunaustasi tälle tunnille. Herra, kiitos, että sinun sanasi on elävää ja voimallista. Herra, kiitos, että se valmistaa meidän sydämiemme myöskin kasvamaan ja etenemään tässä uskossa. Ja herra, pääsemään siihen päämäärään, joka meille on tarkoitettu sinun valtakunnassasi. Herra, kiitos, että siunaat palvelijasi ja siunaat meitä kuulijoita. Ja herä sinulle tulee kaikki ylistys ja kunnia. Ja me rakastamme Jeesus sinua. Ja me tiedämme, että sinä rakastat meitä äärettömän pallon. Ole siunattu Je Jeesus. Amen. Otetaan tähän nyt en, uhri laulu 143 Suo puhallus hellun tai tuulen. Ja kun mä aamulla kuuntelin tota mahtavaa raamattutuntia niin mä ajattelin näin että nyt kun uhrata olisi vähän tai paljon niin uhrataan se Jumalan kunniaksi. Eikö tiedä näin? Huomioidaan hänet. Ei anneta vaan, että no tulipahan tuossa vähän annettua, vaan Jumala, tämä on sinua varten, sinun valtakuntaasi, sinua kunnioittain. Olet antanut tällaiset ma mahtavat puitteet meille, me saamme vain juhlia ja vastaanottaa. Numero 143, suo puhallus hellun tai tuulen. Ja tämän jälkeen tulee sitten Jarmo Maakkonen julistamaan meille Jumalan sanaa, ja Herra olkoon sinun kanssasi. Armoja rauhaa taas teille kaikille. Kuulimme juuri hyvän raamattotunnin, jossa saimme paljon kehoitusta siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Nyt tällä tunnillani minä katselen vähän toisesta näkökulmasta siitä, mitä Jumala tekee. Kun sisar täällä luki tämän raamatun kohdan, niin... Minä oikein säikähdin. Sanoin, että tämähän on tekstiini paremmin sopiva raamatun kohta kuin se, joka minun sydämelläni oli. Luenpa sen uudestaan. Ilmestyskirjan 4 ja 11. Sillä meidän Herramme ja Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki. Ja sinun tahdostasi kaikki on olemassa ja kaikki on luotu. Ja mun raamatun kohtani, jonka olin tähän varannut, löytyy Thessalonikalaiskirjeen ensimmäisestä kirjeestä viidennestä luvusta jae 24. Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen. Ja on sen myös tekevä. En tiedä, johtuuko se iästä vai mistä lienee, mutta nuorempana olin kovin kiinnostunut ja keskittynyt siihen, mitä meidän pitää tehdä. Nyt olen enemmän ruvennut katselemaan ja ihmettelemään sitä, mitä Jumala tekee. Ja olen huomannut, että se antaa paljon enemmän rohkaisua ja lohdutusta. Sinä meidän Jumalamme, olet kaiken meidän ylistyksemme ja kiitoksemme ai arvoinen, sillä sinä olet luonut kaiken ja sinun tahdostasi kaikki on olemassa. Minä irtisanoudun nykyajan ihmiskäsityksestä. Meidän aikamme sanoi, että kaikki on syntynyt sattumalta. Joskus miljardeja vuosia sitten tapahtuneen alkuräjähdyksen seurauksena jonnekin maailmankaikkeuden laitamilla olevan universumin yhteen pyörteeseen muodostuneen aurinkokunnan pienellä kosmisella mikrobilla, jota me maaksi ja tellukseksi kutsutaan, siellä aminohapot, emäkset ja happamat aineet löysivät otollisen olosuhteen, ja niin jossakin alkumeressä syntyi yksisoluinen olio. Tämä yksisoluinen olio ei kuitenkaan halunnut olla yksin, ja niin päätti jakautua kaksisoluiseksi. Mutta ajatteli, seuraa tässä pitää saada, ja niin hän päätti, että jakaudutaanpas lisää, ja kohta maailman alkumeressä oli kuin sammakon kutu. Päättipä tuo oli jo jossakin vaiheessa, että elämässä pitää eteenpäin päästä, ja niin kehitti itselleen pyrstön. Pääsi vauhtiin, mutta ei pyönnyt, kyennyt suuntaansa ohjaamaan, ja niin kehitti itselleen evät, että pääsi myöskin suuntansa määräämään. Mutta ei tyytynyt olotilaansa, vaan päätti, että pinnalle pitää päästä, ja niin tuli ranta Möyri aikansa siellä ja ajatteli eteenpäin on elävän mieli ja kiipesi puuhun. Puussa istuessaan yhtäkkiä hänen päässään joku naksahti ja hän rupesi kysymään, kuka minä olen ja mistä minä tulen ja minne minä menen. Minä sanoudun irti tällaisesta maailman ja ihmiskuvan käsityksestä. Minä uskon, että kaikki valtias Jumala on meidät luonut. Minun on paljon helpompi uskoa siihen. Nimittäin sinä todistaa minulle myöskin pyhä henki omassa sydämessäni, että me olemme suuren taitavan luojan kädestä lähteneet ihmeteltävät suuret teot hänen käsistään. Katsot sinä sitten ihmiselämässä mitä tahansa aluetta, hiuksista varpaisiin saakka, niin joka osiota kun rupeat katselemaan, sinä hämmästyt. Oi kuinka hienosti on rakennettu, kuinka täydellisesti on kaikki aikanaan tehty. Siksi uskon että me olemme Jumalan kädestä lähteneitä. Sinä et siis ole mikään luonnon oikku, etkä mikään keeni virhe, vaan kaikkivaltian Jumalan kädestä lähtenyt suuri taideteos, jolla on alkunsa jolla on aikansa ja jolla on loppunsa, ja eräänä päivänä sitten tämän olemassaolon lopullinen tarkoitus meille paljastuu. Olen niin lapsellinen, että uskon tähän kaikkeen, mitä teille sanon. Emme ole tänne syntyneet sattumalta, et ole mikään vahinko vanhemmillesi, vaan kaikki-valtias Jumala on eräänä päivänä sen geenien sekasotkun, josta sinut on tehty, valmistanut sinut tätä elämää varten. Et saanut valita aikakautta, johon synnyt. Toiset ovat syntyneet keskelle pimeää keskiaikaa, joskus keskelle rauta-aikaa. Jotkut ovat saaneet syntyä keskelle nykyaikaa, mutta ei sinulta kysytty, tahdotko sinä valita tämän aikakauden, johon synnyt. Ei sinulta kysytty, että mihin maahan haluaisit tulla. Toiset tulivat etelään, toiset tulivat pohjoiseen, jotkut itään, jotkut länteen. Toiset syntyvät keskelle Afrikan pimeintä savannia. Toiset syntyvät keskelle ihmiskunnan sivistystä. Emme saaneet sitä itse itsellemme valita. Et sinä saanut valita myöskään sitä heimoa, johon sinä synnyit. Toiset syntyivät savolaisiksi ja toiset hämäläisiksi. Jotkut sanoivat, että eihän se savolaisuus mikään synti ole, niin hämäläiset sanoivat, ei, mutta on se aikamoinen häpeä. Emme saaneet valita heimuamme mihin me synnymme. Emme saaneet valita vanhempiamme. Toiset syntyivät vaaleina, toiset syntyivät kaaleina ja jotkut vielä tummempana. Emme saaneet valita sitä itse, minkä kaltaiseen sukuun ja perheeseen me synnymme. Emme saaneet valita sitä, että oletko mies vai nainen. Toiset se ovat syntyneet arvostettuun miesheimoon ja toiset vähemmän arvostettuun naisheimoon. Jos epäilette tätä, niin katsokaa esimerkiksi Lähi-Itää, minkälainen on naisen arvostus siellä. Et sinä saanut valita sukupuoltasi. Et saanut valita omaa ymmärrystäsi järkeäsi. Toinen syntyy partaveitsen terävällä järjellä varustettuna. Toinen niin tylsällä ymmärryksellä, ettei kertomataulua edes oppinut. Kumpikaan ei ollut oman onnensa seppä, vaan ne geenit ja ne taidot ja kyvyt meille annettiin, ja niiden kanssa on pitänyt vain pärjätä. Toiset saivat syntyä kuvan kauniina jo niin, että kehtoon päin heitä kadehdittiin, ja toiset syntyivät vammaisena niin, etteivät kehtaa peiliin edes katsoa. Kumpikaan ei ole saanut osansa valita eräänä päivänä suuri taivaallinen luoja, jonka kädestä kaikki on, jonka tahdosta kaikki on, sanoi sinulle, tässä on sinun maasi, tässä on sinun perheesi, tässä on sinun ulkonaiset ominaisuutesi ja hyvää matkaa tälle elämäntaipaleelle. Ja niin me aloitimme. Olen joskus sanonut näin jopa lapsenmielisesti, että Jumalan piti synnyttää toinen maailmansota, että minulle valmistettiin elämän olosuhteet. Kun suomalaiset miehet lähtivät Suursuomea rakentamaan vuonna 1939, niin sinne lähetettiin rintamalle myöskin Johannes Iivana Makkonen Impilahden Kokkoselänkylästä, joka oli nuorisovankilassa miespuukotuksen tähden. Sinne hän lähtee muiden suomalaisten miesten kanssa, ja kuinka ollakkaan hänet johdatetaan sinne Karhumäen itäpuolella olevaan tulvojaan kaupunkiin miehitysjoukoissa. Ja sieltä eräästä e, venäläisen kylän perunakellarista nousee esiin pelokas perhe, isä, äiti, kaksi tytärtä ja kolme poikaa pelkäsivät miehitysjoukkoja. Ja kuinka ollakkaan tuon perheen... Nuorempi tytär, joka silloin oli vähän päältä 17-vuotias, niin rakastuu suomalaiseen sotamieheen Johannes Iivana Makkoseen. Niin, Johannes Iivana Makkonen ja paraskeva Amparova rakastoivat toisiinsa ja ennen sodan päättymistä saivat avioliittoluvan ja heistä tuli minun vanhempani, en saanut heitä valita. Eräänä päivänä vain heidän perheeseensä synnyin. En saanut valita niitä lapsuuteni alkuvuosia, joita täällä elämässä elin. Apostoli Paavali sanoo Arejopakin puheessaan, Jumala on säätänyt meille meidän elämämme ajat ja asumisemme rajat. Jumala on määrännyt sinulle sinun syntymäpäiväsi, hänen tiedossaan on sinun päiviesi määrä. Psalmi 139 sanoo, kaikki minun päiväni olivat kirjoitetut sinun kirjaasi ennen kuin olin elänyt niistä ainuttakaan. Kaatopäivää sinä et tiedä, mutta Jumala sen jo tietää. Tämän elämän hän antoi sinulle suurta omaa tarkoitustansa varten. Kun olin vielä pieni poika, en ollut täyttä vuotta täyttänyt, kun minulta otettiin isä pois. En saanut sitä itse valita. Orpopoikana olen elämäni elänyt lapsuudestani asti. En koskaan tiedä sitä, minkä kaltaista on, kun on oma isä, jonka puoleen saa kääntyä asioissansa. Olen joskus omille lapsilleni sanonut, että oletteko te koskaan kiittäneet Jumalaa siitä, että teillä on äiti ja teillä on isä joiden puoleen te voitte elämänne kaikissa kysymyksissä kääntyä. Tarvitsette pankista lainaa, niin isä tulee takaamaan. Tarvitsette huolta tai murhetta jakaa, niin äidin korva on aina valmis kuuntelemaan. Oletteko koskaan kiittäneet Jumalaa heistä? Ei se ole itsestään selvä, että sinulla on vanhemmat, joiden puoleen voit kääntyä. Jumala on siis kutsunut meidät tähän elämään, eläksemme täällä. Kieltäydyn siis sellaisesta ajatuksesta, että me olisimme täällä vain jonkunlainen oikku. Jumalalla on suuret suunnitelmat. Uskon jopa niin pitkälle, että Jumala on vaikuttanut meille meidän nimemme. No tiedän sen, että, että kaikille nimi ei paljon mitään sano. Jos sulla on nimi Matti, niin ei se nyt kovin paljon sano, ellei satu olemaan Matti kukkarossa. Me sanonut näin, että kun Jumala vaikutti vanhempille, niin että kun mikäs annetaan tälle pojalle nimeksi, niin yhteisestä päätöksestä he päättivät antaa hänelle nimen Jarmo. Ja olen joskus sanonut näin leikillisesti, että minun suuri ongelmani on iso J. Jos tämän ison J saa pois, niin jäljelle jää armo. Se on minun kamppailuni. Ja olen huomannut, että mitä pienemmäksi tuon ison jiin saa, niin sitä enemmän taivas aukeaa hänen armossaan kasvaessamme. Tätä elämää Jumala ei ole antanut meille tuhlattavaksi, ei yhtään ainutta päivää, vaan hän on antanut tämän elämän meille sitä varten, että me kokemuksen kautta oppisimme tuntemaan hänet. Kun me olemme nuoria me teemme elämässämme suunnitelmia että minä rakennan elämäni tällä tavalla eteenpäin ja huomaamme jossakin elämämme vaiheessa että elämä ei ole meidän hallittavissamme vain yksi päivä niin koko elämä saa uuden suunnan sitten sinä yrität ymmärtää, että mitähän tämä elämä nyt oikeastaan sitten on. Ja huomaat, että tässä elämässä eivät päde mitkään lainalaisuudet, eivät edes mitkään oikeudenmukaisuusnäkökohdat näytä pelaavan täällä. Siksi tätä elämää on mahdoton järjellä ymmärtää. Minä en esimerkiksi ymmärrä sitä, että miksi vammaisia ihmisiä syntyy tähän elämään. Minä en sitä jaksa ymmärtää. Mitä pahaa he kellekään ovat tehneet. Sen tähden en voi ymmärtää tätä, mitä varten elämä on sellainen kuin se on. Siksi olen tyytynyt siihen ajatukseen, että elämä ei ole minun hallittavissa, enkä minä sitä ymmärrä. Elämä on kokemus, jonka läpi minä kuljen. Jokainen päivä, jonka kohtaan tuo tullessaan jotakin sellaista, jolla on ikuisuus, ja tarkoitus. Jos minä vain sen näkisin, ymmärtäisin, uskoisin taikka havaitsisin, niin näin havaitsen olevan. Mutta minä tiedän myöskin sen, että eräänä päivänä tulemme sen havaitsemaan. Ja silloin, kun me olemme hänen valtaistuimensa edessä... Silloin me kiitämme häntä joka ainoasta päivästä, joka ainoasta kyyneleistä, joka ainoasta vastoinkäymisestä ja myötäkäymisestä. Sanon Herra, yleen korkeat ja ihmeteltävät ja käsittämättömät ovat sinun tekosi, kun sinä olet minua valmistanut taivasta varten. Silloin me sen ymmärrämme. Nyt emme vielä sitä näe. Olet saanut kutsun tähän elämään, älä siis pidä tätä elämää halpana, vaan kiitä Jumalaa siitä. Tiedän, että elämän taisteluissa joskus tekisin mieli sanoa niinkin, kun olen ihan saarnastuolista sen sanonut, että sinä päivänä, kun minä kaadun tähän maahan ja henkeni irtaantuu tästä ruumiistani, niin varmuuden vuoksi vielä hyppään pari kertaa päälle ja sanon, nyt sinusta vanha Aatu päästiin. Mutta ymmärrän, että tämä on enemmän leikkiä. Sillä tämä elämä kaikkinensa on Jumalan antama arvokas lahja, josta meidän tulisi kiittää joka päivä häntä. Mutta elämämme yksi suurimpia täyttömyksiä saa siitä, että hän on kutsunut meidät myöskin sisälle pelastukseen. Saan olla pelastettu. Saan kantaa sydämessäni iankaikkisen elämän toivoa. Se on jotain sellaista, joka käy minun ymmärrykseni ylitse. Eräänä päivänä vain Jumalan henki käy kolkuttamaan sydämeni oven takana ja kutsuu päästä sisälle. Joku ajattelee näin, että ihmisen sielun pelastuminen on meidän käsissämme. No voi niinkin olla, mutta toisaalta ymmärrän myöskin, että enemmän kuin meidän käsissämme, niin ihmissielun pelastuminen on kuitenkin Jumalan käsissä. Sillä raamatussa sanotaan näin, ei ole yhden yhtäkään, joka hyvää tekee, ei ainuttakaan, joka etsii Jumalaa. Kaikki he ovat pois poikenneet ja tyynni kelvottomiksi käyneet. Luonnostaan ihmisellä on vain yksi suunta ja se on aina poispäin Jumalasta ellei Jumala henkensä kautta rupea häntä vetämään pelastukseen. Ja suloinen on se tilanne, jolloin Jumalan henki vetää ihmistä pelastukseen. On se niin merkillinen tämä ihmisten evankelioiminenkin, että sinä saat laittaa jos jonkunlaista syöttiä evankeliumin koukkuun ihmisille, Entinen manne puhuu, entinen iskelmä lauleja todistaa, entinen ruben oskar Auvervaara vaara vankila kaveri kertoo sinulle, entinen huumen mies tai huumen nainen tulee todistamaan. Mutta jos ei Jumala ole antanut ihmiselle hengellistä herätystä, niin se on kuin vesihanhen selkään, kiitos, ei. Kyllä se hyvä sinulle on, sinähän sitä tarvitset, sinähän se syntinen olet, mutta en minä sitä tarvitse. Mutta annapas olla, kun Jumalan pyhähenki alkaa vetää ihmistä pelastukseen. Silloin mennään kirjahyllylle, etsitään sieltä vanha vihki ja puhalletaan pölyt ja avataan kirja ja aloitetaan Mooseksen kirjasta. Mitähän se raamattu sanoo sielun pelastumisasiasta? Ja viimeistään Mooseksen, viidennen Mooseksen kirjan kohdalla laitetaan kirja kiinni ja sanotaan, mä en taju siitä yhtään mitään. Kun Jumala alkaa vetää ihmistä pelastukseen, niin silloin hän tajuaa, että en minä ole ainoastaan ihmisten edessä, vaan olen kaikki valtia Jumalan edessä. Mulla oli semmoinen pieni herätyksen poikanen aikoinaan tuolla Jalasjärvellä. 35 vuotta sitten. Eräänä maanantai-aamuna ajelin Koskuen kylältä kohden Jalasjärven kirkon kylää ja kyselin Herralta, Herra, mihinkä ensi torstaina haluaisit, että menen pitämään hengellistä kokousta? Kaikille muille illoille jo kokous on olemassa, mutta torstaina vielä ei ole, että mihin haluaisit, että menen torstaina kokousta pitämään? Niin minulle sanottiin ihan selvästi, mene Luopajärven kylään ja Vuorelan taloon ja mene heti. Mutta Herra, sinne on melkein 50 kilometriä matkaa, eikö nyt lähempänä olisi mitään paikkaa. Sano nyt, mihin minun pitäisi mennä kokousta pitämään. Mene Luopajärven kylään ja Vuorelan taloon, mene aivan heti. Ja ajattelin, että no kun ei tästä nyt tämän kummempaa ole, niin lähden ja ajan sinne. Ja koputan Vuorelan talon oveen ja kysyn sitten, kun saan sisään kutsun, että ensi torstaina minulla ei ole missään kokousta, että saisimmeko ensi torstaina tulla tänne kokousta pitämään. Nuori rouva, joka oli valmistamassa ruokaa perheväillensä, katsoo minua vähän hämmästyneen näköisenä, nyökkäin ja sanoi, että kyllä se sopii. Ja sanoin selvä, minä laitan kokousilmoitukset ladonseiniin ja ilmoitustauluihin ja sähkötolppiin ja torstaina tavataan. Kun sitten torstai illan kokousta päättelen ja kysyn, että onko täällä nyt joku, joka tahtoisi antaa elämänsä Jeesukselle, tuon perheen nuori rouva nousee seisomaan ja sanoo, minä tahdon. Ja sitten hän käy kertomaan, että edellisenä sunnuntaina oli seinäjoilla kokouksessa. Siellä koin, että Jumalan henki kutsuu minua niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Mutta sitten hän kääntyy miehensä puoleen ja sanoi, Seppo, minä pelkäsin, että mitä sinä sanot, jos minä tulen uskoon. Ja sitten hän kääntyi naapureittensa puolen ja sanoi, minä pelkäsin, mitä te sanotte, jos minä tulen uskoon. Ja niin en uskaltanut antaa elämäni Jeesukselle. Kun sitten ajelen joilta tänne Luopajärven kylälle ja tulen illalla käyn maaten niin minusta tuntui, että minä olen kulkenut etsikkoaikani ja armonpäiväni ohitse lopullisesti ja sanoi, sellainen merkillinen kauhu valtasi minun sieluni, että minä olen hukannut armon aikani ja päiväni Ja niin rupesin itkemään siinä omalla sängylläni. Ja minun itkuuni sinä, Seppo, heräsit ja kysyt, mikä sinun on? Sanoin, että mä olen maailman syntisin ihminen. Ja silloin sanoit, että rukoile vaan, kyllä se siitä aukiaa. Ja niin levottomasti vietetyn yön jälkeen, kun aamulla menen navettaan ja käyn siellä aamuaskareihin, minun sieluni on kuin olisin ollut tuonelassa, kuin olisin iäti kadotettu. Ja kun tulen sieltä navetasta aamuaskareilta, juoksen makuuhuoneeseen ja heittäydyn sänkyni ääreen polvilleen ja suoraa huutoa huusin Jumalalle, Jumala, anna minulle vielä yksi mahdollisuus. Anna minulle vielä yksi mahdollisuus. Ja sanoin, siellä minä itken ja huudan Jumalan puolelta, puoleen, että hän armahtaisi minua ja avaisi minulle pelastuksen ovet. Ja kun sieltä tulen sitten kyynel silmin hellani ääreen ja rupean valmistamaan perheelleni ruokaa, niin oveen koputetaan ja pyydetään kokoushuonetta. Olin hetkeä aikaisemmin luvannut Herralle, että jos vielä joku tulee ja pyytää kokoushuonetta, siinä kokouksessa tahdon antaa elämäni Jeesukselle. Se oli niin kuin sähköisku olisi käynyt tuossa Vuorolantalon piirtissä, kun ritva polvistuu siihen omaan kotinsa penkin äärelle ja antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Kuka voi tällaisen hädän ihmisessä vaikuttaa hänen sielunsa pelastumisesta? Siksi sanon sinulle sisareni ja veljeni, jos olet tänään uskossa Herraan Jeesukseen, Kristukseen, olet ainoastaan siitä syystä, että Jumala on vetänyt sinua sellaisilla ohjaksilla ja sellaisilla elämän kohtaloiden kautta, että sinun vastustuksesi loppui. Olla joskus sanonut ihan leikillisesti, että jos minun pitäisi jotakin sieluni pelastuksesta kunniaa ja mainetta itselleni ottaa, niin ainoa ansio on se, että minä loppuun asti taistelin vastaan. Kunnes Jumalan kutsu tuli niin voimallisena, etten enää kyennyt, sanoin, tässä olen Herra, pelasta minut. Eikä se ole silloin ainoastaan sitä, että syntinen ihminen huutaa Herran puoleen. Vaan siinä on Herra itse, ja sanotaan, hän, joka asuu korkeudessa ja pyhyydessä, tulee sellaisen ihmisen sydämeen, joka avuksi huutaa Herran nimeä ja uudesti synnyttää hänet. Ja on niillä tapasi sanoa, että siinä ei tarvita kuin sekunti. Siinä ei tarvita kuin sekunti, kun ihminen avaa sydämensä Herralle, hän uudesti syntyy. Siksi se, että sinä olet uskossa ja kannat sydämessäsi iankaikkisen elämän toivoa. Se on ihme. Ehkä olet joskus ajatellut, että olisinpa minäkin aikoina niin rötöstellyt ja kulkenut noita varjoisia puolia, että voisin tänään kertoa siitä, kuinka ihana muutos se on. Mä sanon niin, että ei sinulla ole ollut sellaiseen mitään tarvetta. Yhtä suuri ihme sinussa on se, että sinun hengessäsi tänään soi pelastetun kiitosvirsi. Hän on kutsunut sinua pelastukseen. Ja jos kysyt tänään, miksi minä uskon Jeesukseen Kristukseen, saatat sanoa niin kuin arkkipiispa Juvan sanoi, kun Neil Hardwick kysyi häneltä, että miksi te uskotte Jeesukseen Kristukseen, niin Juva vastaa siihen ja sanoi: jaa, sitä minä ihmettelen itsekin joskus. Sanoi, kun elin maailmassa nuorena, siihen aikaan Suomessa oli tällaiset suuret ihanteet ja aatteet, että jospa huomispäivän kansa veljet keskenään. Silloin elettiin sellaista aatteen ja ihmisen ihannoimisen aikaa, että ihminen tieteen, taiteen ja teknologian kautta ratkaisee kaikki ihmiskunnan ongelmat. Tässä ei tarvita mitään Jumalaa, eikä tässä tarvita mitään uskoa. Usko oli vain henkisesti heikkojen ihmisten kainalosauvat, kun eivät pärjänneet ominensa, niin tarvitsivat jotakin uskoa tähän rinnalle. Sanoi arkkipiispa Juva, että tällaisen aivopesun läpi minä olen käynyt, ja siitä huolimatta minä poika vaan edelleen uskon. Sanoi, monta kertaa olen havainnut, että oma ymmärrykseni ei ole löytänyt vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin olisin vastausta tarvinnut. Minun järkeni ei osaa ymmärtää niin suuria asioita, että kuinka yhden ihmisen kuolema tai Jumalan pojan kuolema voi sovittaa miljardien ihmisten synnit. Sanoi, minä en sitä voi järjelläni ymmärtää enkä käsittää. Siitä huolimatta, että järkeni ei ole löytänyt vastausta tällaisiin kysymyksiin, niin minä se vaan edelleenkin uskon. Sanoi minun lihaani, se sotii koko ajan uskoani vastaan. Aina kun tulee jokin koetus, niin huomaan, että olkapäälläni istuu tuo vanha kehno, jota vihtahousuksi nimitetään tuo vanha vaino ja kamala kauhea ja julma hirmuinen, ja aloittaa heti kuiskailla turhaan sinä uskot. Turhaan sinä seuraat Herraa. Se aina samaa kuiskutusta jatkaa. Kertaakaan koetusten aikana se ei ole sanonut, että kuules poika vahvistu nyt uskossa. Osoittaudun nyt koetuksen kestäväksi. Vaan aina se sanoo turhaa, turhaa, turhaa. Se on oikein sellainen suomalainen peruskansan laulu. Mikään ei ole mittaa, mistään ei tule mittaa ja sekään ei ole mittaa. Se on oikein sellainen perussuomalainen kansan laulu. Ja siitä huolimatta, minä poika se vaan olen uskossa. Kannan sydämessäni ian henkeä, joka ylistää Jumalaa. Sano rakas sisä. Oletko sinä huomannut tämän? Tiskaat kotona astioita ja katselet, miten saisi tämän lautasen puhtaaksi ja jostakin täältä vaan tulee. Kiitos Jeesus. Imuroit lattialta roskia ja ajattele, pitää saada tupaa nyt puhtaaksi viikonloppua varten. Ja ilman mitään ennakkovaroitusta täältä vaan jostakin nousee. Kiitos Jeesus. Se on jotain niin yliluonnollista, että se ei ole ollenkaan kiinni siitä, ymmärrätkö sinä sitä tai et. Joskus jopa unen läpi huomaat, että sinun henkesi kiittää Jumalaa. Voi olla, että näet jotain ahdistavaa painajaista, ja yhtäkkiä jostakin tuolta syvältä vaan nousee. Kiitos Jeesus. Ja painajainen on puhallettu. Minun vaimollani on sellainen reaktio. Aina ensimmäiseksi, kun joku tällainen liikenteessä, tämmöinen epävarma tilanne tulee, auto lähtee liukkalla liikehtimään hallitsemattomasti tai muuta, niin ensimmäiseksi, Jeesus auta, mistä se nousee? Ihmisen ymmärryksestäkö? Ei, vaan hengestä. Olen saanut kutsun pelastukseen. Ja tänään kannan tätä pelastuksen suurta toivoa sydämessäni. Kun sitten tässä uskovaisena ollaan, niin me huomaamme sen, sen hyvin murheellisen tosiasian. Että vaikka kuinka ihanan uskoon kokemuksen saisimme, niin heräämme siihen todellisuuteen, että täydellistä ei minusta vielä tullut. Jonkun himon joskus ehkä voitin, synnin orjaks, silti aina jäin. Mutta meillä on raamatussa lohduttava sana, se on Pietarin ensimmäisen kirjeen viidennessä luvussa, jakeessa kymmenen. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän valmistaa, hän tukee, hän vahvistaa ja hän lujittaa teitä. Kaiken armon Jumala on pelastuksen yhteydessä ottanut sinut työpöydällensä. Ja hän on päättänyt valmistaa sinua taivasta varten. Ja hän tekee sen. Ja voi meitä, jos hän ei sitä tekisi, eikö niin? Kun aikoinaan olin tuolla Iso-Kyrän rukosuonetyömaalla, olimme talkoissa siellä ja siellä oli myöskin Esa Vainionpää, joka eräänä vuonna hän oli voittanut Suomen mestaruuden tällaisen koristepuuveistokilpailuissa. Hän ottaa tällaisen kakkosneloisen leppälaudan ja piirtää siihen ruusuja ja nuppuja ja piikkejä ja oksia ja kukkia. Ja sitten mestarin tavalla hän ottaa taltan ja alkaa veistää siitä ja me katselimme suuren ihastuksen vallassa, kun tuo mestari saa tuosta kakkosnelosesta esiin kauniit ruusut ja köynnökset. Katselin ihaillen tuon mestarin työskentelyä ja sanoin, on se valtava lahja ja taito, että tuollasta osaa tehdä. Niin Esa antoi mulle tällaisen vastauksen, että kuule, nämä kukat ja nuput ja piikit ja oksat, katsos, ne on valmiina tässä leppälaudassa. Minun täytyy ottaa vain tämä turha ja ylimääräinen pois. Sanoin, näin se on myöskin meidän taivaallinen mestarimme. Kun hän on ottanut eränä päivänä sinut lohkaisut maailman kalliosta, ottanut tämän krakyyn ja väärän akasiapuun työpöydällensä, hän on päättänyt valmistaa siitä taideteoksen. Ja hän tekee sen. Me lauloimme entisaikaa näitä hengellisen laulukirjan lauluja, niin siellä oli tällaisiakin lauluja, jotka silloin tuntuvat kovin kauniilta ja rakkailta ja lämpimiltä, että on... On, jos veitsen viiltäessä olisi tuska polttava, ei viilto pieninkään ole säästettävä. Mitä varten Herra tekee sen? Hän puhdistaa, jotta saisi enemmän hedelmää kantavaksi. Sanoin, on sitä on paljon helpompi laulaa kuin elää se kokemuksen kautta todeksi. Jos veitsen viiltäessä on tuska polttava, sen tähden älä ollenkaan sisareni ja veljeni ihmettele sitä, kun olet lähtenyt Herraa seuraamaan, että jos joskus veitsi viiltää. Jos joskus on tuska polttava, älä ajattele, että ne ovat pahat ihmiset siinä sinun ympärilläsi, vaan ajattele näin, että taivaallinen Isä haluaa tehdä sinusta jotakin jaloa. Saada pois jotakin ylimääräistä, turhaa ylpeyttä, itsekyyttä, omaa hyväisyyttä saadakseen muotonsa sinussa esiin. On kivi hiottava mi voitto on kerran säteilevä. Ne kivet taasen, joilla määränä ei ole saa koskematta maassa vain hiljaa levätä, mutta myöskin tiedotonna onnestansa. Jos sinusta tuntuu, että sinua hiotaan nyt täällä elämän aikana, niin muista. Jotain suurta tarkoitusta varten se tapahtuu. Jotain sellaista, että kun se kerran esitellään taivaissa, niin taivaitten joukot vaikenevat. Ja sitten he käyvät ylistämään Jumalaa, että ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Sebaot. Sinä olet hänen työpöydällään oleva saviasti, jota hän muovailee, ja hän saa sen taipumaan siihen muotoon, jonka hän tahtoo. Ja jos joskus tuntuu siltä, että saviastia särkyi, niin hän voi siitä samasta saven seoksesta tehdä astia entistä ehompaa käyttöä varten. Sen tähden älä menetä toivoasi. Hän, joka sinua kutsui, hän on uskollinen ja on sen myöskin tekevä. Sitten kerran meidät kutsutaan täältä ajasta ikuisuuteen. Sekin päivä tulee sinulle ennemmin tai myöhemmin. Minä voin nyt profeetoida sinulle, ja tiedän, että tämä profetia menee sataprosenttisesti paikalleen, että sinäkin eräänä päivänä muuta tästä kärsimyksen ja alennustilan ruumiista sinne korotettuun, kirkastettuun ruumiiseen. Tämä elämä päättyy. Ei ole niin ongelmallista, ei niin suurta vaikeutta, ei niin paljon vaivaa ja kärsimystä, joka kerran ei loppuisi täällä. Ja me tiedämme, että me olemme Herran kädessä. Mä oon, mä oon syvästi lohduttanut itseäni ja rohkaisut itseäni tällä Joni Earikson Tadan todistuksella, jonka hän Tampereella antoi. 18-vuotiaana tyttönä hän sukelsi järveen, jota ei tuntenut, ja veden pinnan alla ei ollutkaan vettä kuin muutama kymmenen senttiä, ja hänen päänsä kolahtaa tuon järven pohjaan, ja niskan nikaamat murskaantuvat. Ja hän halvaantuu niskasta alaspäin niin, että vain toinen käsi hiukan toimi. Ja hänet määrättiin koko hänen loppuelämänsä ajaksi pyörätuoliin. Joni sanoi, että tässä pyörätuolissa minä olen miljoona kertaa sukeltanut tuo sukelluksen uudestaan. Ja yrittänyt kelata sen takaisin. Ja jälleen kerran huomannut, että se on mahdotonta. En kykene siihen palaamaan. Tässä pyörätuolissa olen kironnut syntymäpäiväni ja toivottanut kuolinpäiväni tervetulleeksi. Tässä pyörätuolissa olen ollut Jumalalle katkera, olen kironnut Jumalaa. Tässä pyörätuolissa olen huutanut Jumalaa avuksi pelastajakseni ja vapahtajakseni. Tässä pyörätuolissa olen saanut elää elämäni. Ja minä unelmoin siitä päivästä kun erään kerran saan nousta Herran luokse ja saan jättää tämän pyörätuolin lopullisesti. Saan juosta omin jaloin Herraa ja hänen syliinsä vastaan silloin ikuisuudessa. Haluan kuitenkin ottaa tämän pyörätuolini vielä taivaaseen. En tätä moottoroitua mallia, vaan sen vanhan armeijamallisen klohnon sieltä autotallista, niin sanoi Joni. Ja sanoi, tämän pyörätuolin haluan viedä Kristuksen eteen ja sanoa hänelle, Herra, sinä lasetit minut tämän pyörätuolini vangiksi. Se oli ainoa liikuntaväline, jolla minä pääsin elämässäni eteenpäin. Tässä pyörätuolissa olen itkenyt ja tässä pyörätuolissa olen iloinut. Tässä pyörätuolissa sinä olet tehnyt minusta vapaan ja olet vapauttanut minut syntini kahleista. Ja nyt Jeesus, ennen kuin heitämme tämän pyörätuolin helvettiin, niin haluan sanoa sinulle kiitos tästä pyörätuolista. Ja sanoin, että silloin kaiken armon Jumala, joka on kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkautensa, osoittaa kunniansa ja kirkkautensa siinä, että oli meidän elämämme ulkonaiset raamit mitkä tahansa. Ne koituvat hänen nimellensä kiitokseksi ja siunaukseksi. Siksi kun katselet omaa elämääsi ja oman elämäsi ympyröitä, älä niitä säälittele, äläkä niitä voivottele, vaan käännä katseesi ylöspäin Herraan ja sanot, Herra, sinä olet kaiken tehnyt. Jokainen päivä, jonka suot minulle, sinun kädestäsi minä sen otan ja rukoilen, että tämä päivä saisi koitua minulle parhaaksi niin, että kun täältä kerran, Erkanen, voisin kiittää sinua kaikesta siitä, mitä olet antanut ja tehnyt. Ja Herra meitä tässä siunat koot. Sinä olet arvollinen saamaan kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen ja kaiken kunnian. Ja alkamansa hyvän työn hän tekee päätökseen näiden päivien aikana, joita sinäkin täällä kuoleman varjon maassa elät ja vaellat. Herra, olkoon sinun tukenasi oikealta puolelta ja vasemmalta. Ja hän saa aikaan sen, mitä hän tahtoo. Aamen.